dor pentru extazul cheilor de aur Doamne cheile de aur în extaz ne-a arătat și să le luăm în grabă gândul tău ne-a îndemnat Doamne cheile de aur în extaz ne-a arătat și cum izvorau din taină noi atunci ne-am întrebat Doamne, cheile de aur în extaz ne-a arătat, și grăbită mâna noastră numai cinci să ia acutezat. Doamne cheile de aur în extaz ne-arătat, și o voce supărată să întrerupă a noastră faptă după a strigat. Doamne, cheile de aur în extaz ne-a arătat, și de ce n-am luat șapte în adânc ne-am întrebat? Doamne, cheile de aur în extaz ne-a arătat, și la sân să le ascundem, ne-am grăbit și am plecat. Doamne, cheile de aur în extaz ne a arătat și n-am priceput izvorul care în fața noastră a stat. Doamne, cheile de aur în extaz ne a arătat și taina preoției ca o slujbă Tu dat. Doamne, cheile de aur în extaz ne a arătat și puterea legăturii noi ca taină am luat. Doamne, cheile de aur în extaz ne a arătat ca să ne spui prin care porți încetate am intrat. Lacrima pentru de desăvârșirii, Doamne, cununa desăvârșirii, ca un margaritar de mare preț în țarina inimii noastre ai semănat, când porunca desăvârșirii, odată cu fericirile ne-ai lăsat. De aceea noi, talanții, iubirii, nădejdei, credinței, milostenei, curății, cumpătării, hărnicii, blândeței, smerenii, răbdării, i-am adunat și la tronul tău de slavă. Odată, cu lacrimile neamului, i-am adus și în ta i-am așezat.